Eguna on, guerdion, gabon, entzule zuleoi, on quiero Rimugi, mer mugi merrak podcastera. Ba, kezu zuen, e, bueno, eh teléfono en videojoquen podcasta euskeraz eta hori or, or, gutxi izango balitz zela, ba gainera Dialer z 2 bion, ba, e, euskerazko mintza praktika da ere bai. Beraz, ba, ni brutal na hemen Barcelonaetik eta eh ba, bueno, Planeta Cup ba, Dialer dugun Mexikotik. Kaixo. Guardián, eh, Mendic. Hacemos hasta ahora. ¿eh? Va, onda, onda, Las hay. Las hay, baña, bueno. Horro, horroaz. Tortillo aquí en la horro eh, era. Sin Os, ondo. Ba, niri, nire lanak zait, eta bainera, ba, uno, ba, ba ondo dago, ordaintzen daintzen didate, beraz, ba, ba guztetan zait. <laughs> Gero, zeila bete barru gorrotatuko dut, baina, momentu guztetan zait lan berrila, eta beraz, konten dago. Eta gainera, azte honetan ezan dut, nola beteko e, bat, eta, ba, asinezen zuten, kill switch azkeneko diskoa dela duera bi urtekoa, eta eta bapatea nogonez, azte guztia hori bakarriken entzuten, izan da momentu batez bueltatun ez berriro metalgarra zira <laughs> <laughs> <laughs> ver, eta ze moduz ondo dago, eh, nerezidu ba, neri piloa gustan zait, azkeneko dizkoa, eh, bari duela bihurtekoa da eh, atonmen, izan du Eta niri asko busa ez, eta kill switchen getxen estiloa ez, e, ba, metal korrori, ba, oso, bueno, oso ez, baina harina, harina goa, bintzat, entzungarria goa ez da. Gainera honetan, entzun, entzuten honetan ez azkeneko, bueno, tribuneek aurreratu duen azkeneko bestia, eta oso pinta ona duena ere bai. Baina dat, e, grabatzen dugu hau, justo e, um, urrian. Eta bai, jabet honetan ateratza dute disko berria, beraz, ba, bueno, horre herbai, ba, or, ba entzunalditxo bat hemen barko diotz Baina, bueno, pixkat e, alde bat erudzita metalmusika, e, podcast, e, bai, podcasten sartuko gara, eta videojokuetan sartuko gara, eta kasunetan, e, ba, bueno, ba, gaur daiertzazten da, gezkez banago, mm -hmm. eta daiertz zure, zure, zure, zure jokua, azteneteko azten da. Berkamene eskatuko dut, ze ez dut guztiz <arguments> bete aurre, aurreko hastean aurrera du nuena. E, beldurrezko jokoak bilatzen egon naiz, eta bueno, tartean aurketu dut arribitsi bat, eta hori izango da gaur aurkeztuko dizua dana. E, alter du izena gorko proposamenak, eta, eta ez da bere ezinda beldurrezko joko bezala, E, sartu baina bueno e, thriller psikologiko batzuk edo bueno fiskat e, kategori hori bilatzen ari nintzen ze bueno, zuzeneko nere sustoak eta horrelako gauzak eta ezkitu gaierik gustatzen baina bueno fiskat buruarekin jola astendutan jokuak eta eta gauza haiek bai thrillerak bai, eta joko hori, joko hau pixka bideo horretatik doa, eta bueno, dinamika oso minimalista, eta nahiko interesgarria aurk, aurkezten du, eta ikutsiko dugun, neri asko gustatuz e, zaitu egia, Zerbaitetan oinarrituta dago, zeren titula ez dakit e, ba ez dakit ent, entzun du e, iruditzen zaiz, bainan e... <laughs> ez dut ezarrekin ez relazionatzen momentu honetan. Ez dut, telebistako seri batekin edo anime batekin edo ez dut? Al, bueno, ez dut anime batekin zari kutsa duen, eh, zari Japonia rada, eta eta bueno, jokuan orne interakziak okazuen pertsona bakarra, bai, ba, bai, an, anime estiloarekin arekin marraztua dago, baina ez dut ez dut uste? Mm -hmm. Aztutu uste, horrela joku, eskat alternatiu, mona, India bezala derudim, baina ja ezakit. Vale, baina, bueno, ba, e, beraz, dai alterrego, jokua ekarreko digu, eta nik, e, ba, joan denaztean aurreatu nuen bezala, e, monument balei jolaztera joan bar nintzen, baina, ba, bueno, pentsatu nik badaukat, baina e, orda niko jokoa da, Eta beraz, ba, klon bat bilatzen egon nintzen, eta ba, klon hori aurkitu nuen, Elas Dimension nizan edo, eta esan bezala, ba, bueno, ba, Monument Balli jokoaren e, klon bat dugu. Beraz, ba, bueno, ba, puzleak gustatzen ba zaizkizue, ba, segurezki joko hau gustatuko zaizue ez Eta hau esan da, eta, bai, hau esan da, eta musika pixka batekin, saioarekin nasiko bata. Ba, Ezan bezala, gaurkoan, ba, bon, igual ez orren beste beldurrezko jokua, baina bai ba, pixkat burua erekin jolazten duten, ba, joku thriller psikologiko bat aurkitu dute eh, aste honetan, eta hori aurkestea iruditu zait, segi asean, joku interzgarria iruditu zait eh ez du izena, isan bezala eh oso joku minimalista da eta sentitzen dut ba, da joku hauetakoak ez, ez dakit bertazu zaizunoisbait e, norbaitik gustatzen zaitu jolasten ta nun no, baina hori da jokuarekin egiten duzun guztia pantaila ikutu ba Uztu dut dela joko horietako, ba, pixkat, eh, explikatzerakoan eh, ez diozula Benetako justizia egiten. Eta Benetan ustu dut eh, pena meritzu duela eh, probatzea. Zer, bueno, joko mekanika ba ere simplea da. Eta ez da horren beste, ba, akziozko joko bat edo miak agauza dituzula. Baizik eta gona izango da, esperientzia bat, e, gure interpretazioak egur, ba, edukiko du e, garrantzean handiena eta azkenean hartzen duguna aukera bakoitzak ba garapenean e, eragina izango du eta horrek, e, horrek mantenduko zaitu jokuan sartuta. Momentu bat ez e, e. momentu bat ez esan duzuz, e, duzu, pantalla ikutu barak herrikan. Eta niko horatzen dut, hori, bideojokoetara jolasten izenetik bizitza guztian izan dela, ba, pantalaz ikutu, baina zer egin duzuz bak botoiak ikutu. Bai, bai be. Bueno, uh, zer etu nahiz, ba, pixkaute... I... Bueno, pentsamendu hori edo jokuak sortu dezaken pentsamendu hori bai aldatzea eta erakustea joku honek eskaintzen dizkizun gauza ezberdinak. Bueno, hasieran esan bezala ba, mekanika simplea da. E, azteko ba, amaigabeko gela bat, e, pasio amaigabe bat igusten duzu, eta hor ate bat izten da eta agertzen da lelengo pertsonaia ja egorreks izaneko Ba, bueno, eskultura antzeko bat, ezekit gozo e, ondo nola eskribatu marrazki arroma eta edo gretziako go, grabatu horietako bat dirudi. E, eta... Juku honen muina esan daiteke daila, de norgaren deskubritzea, Ez, bueno, gu agertzen gara leku horretan nor ga, non gauden eta nor garen jakin gabe. ta joku honetan hori ba, deskubritzeko bidai batean murgildoko gara. salttzena e... pertsona hau ba, bueno, kapitulo berdina ez berdinak pasako ditu jokuan zehar eta bere egongo dau gu, gure aurrera bidea ba, pixar jarraitzen, oza, pixar atzetik egiten duguna eta e, mate, egiten ditugun aukerak ba, jarraitzen egongo da. Ego rex izaneko pertsona jau. Eta, bueno, bide honetan ba, elementu gutxi izango ditugu berez, aurrera egiteko, batetik, ba, bueno, e, jokoaren pantalian, lau, lau, e, atal edo laugune izango ditugu. Lehena izango da ikerketa gunea eta hor sartuko gara esan duguna hasierako gela maigabe horretan eta bertan e, zurrumurruak ditzen dituzten ba, bo, e, esaldi batzuk edo agertuko dira komikietako konbertsazio burbuietan Eta roga zirenengo hodu duguna da, ba, eh, esaldi hoiei sakatu eta hoiekin joangoara puntuak pillatzen. E, horretaz gain, ba, liburu zerranda bat izango dugu azpian eta bueno, e, hauek irakurtzen joangoara eta hemen ere puntuak gastatuko ditugu printzipio, baina gero Ba, liburu oietan aurrera egin ala eta liburu batzuk amaitzean. Ba... Anditzen juango gara, segunduro lortuko ditugun... E, ego puntu horiek orduan. Eta hoiekin juango gara, e, jokuan aurrera egiten. Barkatu moztea? Eh, Barkatu moztea? No. Bai, ez eh, eh, dakit ondo luertu dudan. Eh, eranzon batzuk hartzeko, puntuak lortu barituzu? Lehen lehenko, eh, bueno, esan, esan bezala ba, dituzu, esaldi batzuk bezala agertzen zaizkizu ba, komikiko konbertsiazioetako ba, burbuia oiek bezala, esk, kutsa oietan bezala, mm -hmm. eta oiek sakatzen dituzu, oiekin puntuak lortuko dituzu. Gero puntu oiekin jutan zara li, liburuak lortzen, eta liburu oiek irakurtzen hasita, jongo ba, zara ere puntuak, pilatzen edo lortuko dituzu segunduroako puntu gehiago. Eta gero ailekin sartuko garaia jokuaren beste alderdian. Zer, bueno, bi, bi alderdin hau ziditu joku honek. Zer, le, batetik, ba, ipatu dugun hori ikerketa gunea, zer hor juten garen gure buru ari buruz, eta pixkat errefleksio haren bidez, zer Hora horkituko dituen liburuak, dira, gehienak dira, ba, pixkat eh, barnei refleksioa eta barnei ezagutza eta aldak eta liburu zitzea diten duten liburuak, esaterako ba, kafkaren metamorfosia, ez eh, dakit, krintze eh, txikia, eh, oza, liburuak, ba, pixkat hori. Ed Edgar Arranporen liburuak edo de hor. Pizkat, literaturan da? ezta? Literaturako klasikoak eta bai pixkat hori ba, bat me ezagutzari eta pixkat buruz buruzitza egiten dutenak. Ba, esan bezala, eh, jokoak beste alderdi bat emango digu. Eh, ez izeneko pertsonari bat ezagutuko dugu horre eta hori izango da printzipioz ba, jokoan eh, eh, are, bueno, Harrema edo izango dugun pertsona bakarra. E, pera, ba, gure bilaketa pertsonal honetan laguntzeko aurkeztuko da, prinsipiez, eta galdeketa eta konbertsazio ba, ezberdinen bidez, ba, gure pertsonalitateari buruz gehiago jaakiten ja, joan goara. Orduan, kapitulu ezberdinak ongo dira pertsona ilonekin, eta ba bueno, eh gehienetan ba galdeketa bat egingo digu edo bueno, eh fiskeratas berdinak dira galdeketa batzutan dira ba, personalidadeari buruz, bestetan ba igual eh its berdinak agertuko zaezkizu ta ba, zurekin gehi hobeto doan edo gehien Lotzen duzun hitza aukeratuko duzu eta horrekin ba egingo er dizu ba zure personalidadtaren testantzeko bat. Gerorer erabiltzen dituzte ba, ir irudi, irudietako irudi irudia ta bezala eta hoiek ba interpretatu berko dituzu eta ematen diozu ba Interpretazioaren arabera bare emaitza bat emango dizu, eh non Alas White zure pentjamoldea adieraziko duena eta oiekin ere eh Baberarekin pasako ditugu kapitulo hoiekin ba, puntu gehiago lortzen Joan gara eta horrek ere ba, jokuan aurrera egiten lagunduko dugu. Ikustenaren izena orain eh, jokoa ikusita Arritzen nauena, batetik e, Play Storen dituen e, ba, bueno, puntuazioak <laughs> ba, bosta da gehienezkoa lau puntozortzi aukajokunek. Eta gaine, eta beste arritzen dian, beste gauza da, ba, nola gamifikatu dute, e, ez dakit horrela esan dezakegun, e, batetik kukikliker ba, edo horrelako jokuen eh, ba, bueno, mekanika. Eh, bueno, hai, agian kukikliker ez duzute ezagutzen egin bai baina duela asaio batzuk, edo ez pingui ekarri nuen ez, eta azkenean ba, mekanika antzeko azan ez. Klikatzea pantalean puntuak lortzeko eta bar. Eta eh, hori naztu gutela eh, ba, ba, Facebook edo aldizkaritako personalitate testekin ez da? Bai, osea, dana askieta benetan oso harraro, no? osea, ez dakit nori okurritu zaien joku hau, baina, <risa> bueno, minimalismo horrek eh, azkenean ematen dio, nik usta dute eh, beste perspektibagat ematen dio, eta azkenean, ba, hori, eh, esan bezala. Eh, joku hau, ba, joka, jokatzen duen pertsona bakoitzak, ba, bere interpretazio mango ez da Esperientzia ez da inaiz berdina izango niretzat edo zuretzat, poketsaak bere esperientzia ez berdina izango du jokuarekin, eta niri alde horretatik ba oso interzgarrien zait eta oso ba, berritzailea inbatean ezakita mm -hmm. horregatik esan dut harribitxibatik bat zaita edalako ze esperientzia oso interesgarri da, o sea, enfocua. Gainera estetikoki oso oso zaindua ematen du. Eh, ez bakarrikan, bueno, diseñoak gehiago gutxi gustatuko da ez eh? baina interfazaren aldetikan eta eh, abar, ba ba, ba, ba dirudienez nahiko landu dute joko hau. Bai, bai, bai. Eh, pertsonai gutxia daude izan bezala, baina bai, eh aurkitzen dituzu lekuak eta guneak dena bat oso landua dago, eta... Eta gai, esan bezala, ba, jokoak, e, bueno, zuk e, kontrolatzen dituzun jok, bi, bi joko gune ditugu, eta horretaz gain gero, sartu gaitezke helburuak izaneko atalean, eta hemen, balburu ezberdinak bete txagatik, ba, puntuko buru gehiago lortuko ditugu, eta horrekin lagunduko dugu jokoan, eta azkena talan, ja ez da horren beste joko gune bat, baizik eta lorpenak e, ikurtzeko leku bat, eta, bueno, hor, e, egin ditugun, ba, proben emaitzak ikusiko ditugu hor, eta abertuko zaigu puskatutako ispilu bat bezala, eta testak beteala, ba, E, ispilu zati bat agertuko da, e, zuk e, testo horretan lortutako emaitzaren tituloarekin edo deskripzioarekin eta, eta hori jungu da betetzen, zuk jokuan aurrera ginala, eta e, eta hori ikusiko dituzu, ba, ba jaso dituzun testetako emaitzak, eta horretaz baino ba, liburutegitxo bat bezala ikusiko duzu eta hor joko dira e, agertzen ba hasirako aipatu dugun e, ikerketagun horretan ba, irakurtzen hasten garen liburu, liburu ezberdinak ba hor joko dira ba liburutegitxoan agertzen Mm -hmm. eta ta ja mstela da oso zaindua dago oso bueno, polita da txuribeltean dago ere hori ez dakit ustutuzu ala aipatut baina ere txuribeltean dago osea ezagut oso bitxia bitxia da baina nerdioso oso interesgarria egin zait mm -hmm. baina garrantzi zuena ez dakit orain sartu barzen honetan <coughs> Zain no, Harry Potterreko pero... pertsonaia tokatu zaizu. Ez, <risa> <risa> <risa> <risa> ez, ez, ez tokatu, ezakitu es, ee, eh, te horren inguruko testen te bat agertuko da baina Egi egia ba, bueno... Ezea filosoficoa da eta, bueno, peti pertsonalitatea, ba, bueno, ze... ze... kezka edo zer gauzaak... Zortzen eh, dituten pixat ezin eh, eh, egona bezala eta horrelako gauzak horrelatik ezaten dut ba eh, thriller edo, bueno, azkenan inglesez ezaten bezala fuck with your head edo zure buruarekin ba pixat jolazteko eh, jolasten du edo, edo eta, bueno, E, Batzutan ba, pertsonaia beraiek ere bere bere egora mentala edo bere bueno eh body eh e, eroagutea ala es edo gauza dituzte. eta azkenan ba ba egora psikologikoa ba hainbatean eh aztertze, eramaten zaitu jokuak ere Oso, hori ondo da gola iruditzen zet, nez esan, hori, azken urteetan batez ere, ba, e, ba, sa, e, osasun mentalaren gaiak ba, pixkat azaleratzen saiatu gara, ez e, gizarte bezala, eta pixkat nor, normalizatzen, eta beres, ba, ba, gutxi, tontak eri bat dirudio, baina hori ba, ba, egiten duten jokoak edo hori normalizatzen duten jokuak, ba, oso ongi etorriak direla pentsatzen dut. Gai, bai, bai, bai. bai. E, Baina, bepuntua, oso berretzaia da ezentu horretan. Eta, bueno, nire bitxia egin zaidana, da... E, pues, esan dugun bezala, badirudi, jokoa oso landua dagoela, eta ziurrenik, e, baur garapen gaztu, eta gitzea, azkenan, e, ez dago horren besteko Eh, animaziorik edo gona edo igual gehiagik oztatu dezake gauzarik. Uh -huh. baina eh, monetizazio sistemari dago kionez, beti dela alderdi bat eh, gure analizietan, bat kasuanetan, eh, ego puntuak dira, bat txampona, eh, komatxo tartean, Eta, bueno, jokuak, e, bai ematen digua aukera, ba, nuntzio bat ikusita, e, amar minutuz ba, lortuko dugun ego puntu kopuru hori iruko izteko. Baina e, jokua, prinsipioz, e, pasadezak zu, e, inoko arazori gabe, interneti gabe, e, nik, Batzutan, ba, konexioarekin baldin zaude igual banner txe bat agertuko zaizu azpian, e, publiziatetarekin. Baina ez dizu zure jokuaren esperientzian ez dizu ezer eragiten. Eta bitxiagin zaitz, e, ezakindu hondik, e, igual publiziatetean hor lortuko dute diru a programatzailek, baina irakzen, e, Normalean nahi paitzen dugun gatsapon eta horrelako ba, monetitzazio sistemak zailtzen direla, bat zu pixak bultzatzen gaztatzera, hemen ez dut ikusi in, in, inolazere hori. Ez ikusi dirua gaztatzeeko e, animatzen zaituen ezer. Yes. Eta hemen ere bai, gure gomendioan, non, e, daierzek esan duen bezala, ba, publizitatearekin are, publizitatearekin ba, nekatu eta goten bazarete, ba, kendu interneteko konexioa, eta beraz, publizitatea ba. da kargatuko, ez da? Bai, bai, eh, jolaztumaz du konexioerik egu egabe, to, eh, tokatu zaidala baxikoan nagonea. agonea, eh, ez daukazun niongo, ba, hori, ea, eh, eta aterik, eta, eta jokuak berdin-berdin aurrera egingo du. Ose, azduinako internetik behar jokuak berez. Az, bueno, horrein alderdi positibo eta negatiboetan aipatuko dut. Ba, igual, arkitudio den gau zen, negatibo bakarretako bat, baina, baina bai, e, ga, gainerako negia zen, ba, Entonces ha de foco Intergarriaz, hamezela ba. E, azkenan, baz, esperientzia bat bezala aipatuko nuke, o sea, ez da está joku bat, baina go joku bat, ba utziko zaituela hor eh bere bere tokewa e, utzko zaitu bari. Ez dakitu, un, unkituta, baina, bueno, e, pentsaraziko zaitu, eta horri interesatu da mai, mantenduko zaitu, egun batzu zehar, eta hori iruetzen zait, baina, benetan, benetan, ba, bueno, benetan, pena mereziduan kasu honetan dela kasuanetan. E, e, bueno, zaitu honetan zehar, batuko ditugu mota guztietako jokuak baina, benetan, Horrelako gauza bitxia korkitzea, neri egia esan interesgarria iruditu zait. Ba, eta gainera, ba, <coughs> pentsaharazten gaituzen joku horiek, ba, seguraski, o, niri bentsat horrela or gertatzen zait. gero e, ba, bueno, egun batzuk, dara madala ba, joku horretan pentsatzen ez eta jokua bukatu. Ba, pixkat ez, esperientzia hori asimilatzen ez da. Eta ez dakit, ni, ni, ni jokuaren parte konseratzen e, denbora zati hori nahiz eta jokuan berez ez jolastu. Hori da, hori da bai bai. Eta bona ora, orain pixkat gehiagoa ipatuko utarren inguruan, baina azkenean, ba, bueno, jokoa principios bukatzen edo hasieran ematen du bukatzen duzula eta benetan ba, ez da bukaera, eraistik eta hortik aurrera ba e, aberatsagoa egiten da zure esperientzia jokuan eta bueno igual eh ha potego jokoaren alderdi negatibo bat hartutdu ona E, dela adibidez, la dividez ba asíeran ba, motela egiten da eskatzen dizu dizulako pixkat farmeatzea eta joku honetan farmeatzea da asíeran nei dugun e, zurrumurru edo bueno edo conversation kucha ojei sakatu eta jokin ba, puntuak pilatzen joatea eta liburuak erakurriz ba, ere Un puntu gehiago irabazten e, gero eta gehiago. Eta hori... hori. Esk, bueno, eskatzen dizu pixka bat, bueno, horrekin juten zara e, jokoaren lehenengo fase, ado, bueno, jokoa printzipioa pasatzen duzun lehen aldia le, egiten duzu lehenengo pasaldi bat jokoan, eta igual e, nire pertsanalki horrek eraman zidean iru egun edo horrelau zerbait. Baina, ja, e, lehenengo pasaldi hori eta gero, ja, irabazten dituzun puntuak askoz gehiago dira, orduan bi e, Bigarren aldiz e, jokoan asteen zarenean, bat puntuak askoz azkarrako irabaziko dituzu, tal, koqua pasako duzu ordu batean igual. O sea, ja, de podimasaude horretara ordu batean pasa dezakezu jokoaren bigarren zati hori. Ser izan leke, piskat ba, bigarren buelta hori ja ezakitez, e, modu kitest, eh edo piskat eh ba bueno, ez, enbestez que escatzeko ba, puntuetan eta ber eta baizik eta Apiskat historiei zfrutatzeko, edo jokua gaizke egina? Ez, ez, ez. Jokua egina dago horretarako. O sea, jokua behin pasat, e, e, be pasatzen jokua benetan. <hazitza> Egin duzuleleengo pasaldia jokua horretatik, baina joku honen interesadago ikusten hartzen ba, dituzten aukeren bezala arabera, ba gauzak aldatuko dira, e, emaitza aldatuko da, eta hor, eta zuk e, ikusi dezakezu, ba igualerengo aldian, ba ez pertsonai hori horren e, e, erantzuna ez berdina izango da, baina gero bigarren aldiz jokatzen duzunen, nekazuan bintzat testak berriz ere pasan ituen, mm -hmm. eta horrekin egiten duzu, ba erantzuna ez berdina izatea. Orduan emaitza hori ez berdin izango da jokoaren amaieran. eta ere kasu mentzat hiru aldiz, hirualdi pasaldi eman dizkien jokoari eta hori eta hirugarrenean ja esan daiteke jokua pasa nuela ja, ze, orduan ja ateratzen kredituak eta ja amaitutzat ematen da esperientzia. Baina hor, eh, esan bezala, Eh, Arraro izan baitek ere gure, eh, lehlengo aldiz ba, pasaldiori ematea jokutik ez, ez da bukaera baizik eta da nero ustez hortik aurrera egiten da interesgarria goa ba, jokua. Ze ni lehlengo pasaldiori bukatu eta ezaten nola ba, jokutik, me fal, falta zait zerbait. Mm -hmm. Eta orduan deskobritu nuen eh, jokuak berak eh, aukera ematen dizu. E, berriz ere azteko, baina ezaten dizu, bueno, suposatzena konformismo antzeko bat antzeko batera bultzatzen zaitu eta ezaten duaz, zuk hakuera e, egoki hartu duzu bideo honetik zoaz, eta ez dabe arrezkoa berriz eita, baina, bueno, aukera dukazune berriz e, joku hasteko. Eta, bueno... No la baipa o, ere, baipa... Spoiler rige ingade, eh, zango duta... Benetan, pena mereziduelo, ose, jokuaren pidea jarraitzeko hor eh, berriz jolastu gertzareta, eta horazten da jokuaren genialitzazioan, eh, ustez. Bueno, ba, ba... Momentu zondo saldo duzu jokua. A berze nota jartzen diosun. Ba, posten nahiz, posten nahiz. Se... <risa> Eh bueno, bai. Eh punto de de dagokiones, ba zalantzarikabe, ba, momentu arte jokoa eh saioan emandoan. Punto de teorika emango diot. bederatzi bat emango diot. Bai ba. Bai ba. Se bueno, se eh, bueno perfecto tsa dut ner aleticsa izan odela 10en batean batea joko batiz. Se bueno. Perfección saiada. Eh baña Kezu honetan, e, bai bederatze bat merezidu. Zer gero esperientzian esan duan bezala ba, oso pertsenala da, e, baina bon, bost, e, bost pasei egunetan ba, pasaditekeinoko aharraztu digabe e, jokua. Lehenengo pasaldia luzeagoa da, baina gero ja esan bezala, ba, E, pilatzen joan zaharen puntuekin eta ba, gero ja bigarren eta nire kasuan bintzat, bigarren eta irugarren pasaldiak ba, azkarragoak izan ziren. Eta, eta hori ez, ez da berez izango joku bat hilabetetan ba, zehar jokaz jolastuko duzuna, baina benetan e, uste dut ba, pena mereziduen esperientzia dela joku bau. Oso, no, oso, no, vale, ba, ez dakiz zeo zer galdituz eztu nesateko, edo hemen bukatzen dugu? Ez, yes, nire aldeetik hori zen esan beharreko, hori duz. Ba, horretu zute beraz, e, alterrego, eta herzi geien zaion jokua nipen txatuz orain arte. Eta, ah. eta, bueno, ba, ba, esamestela oso ondo saldu duen joku bat da, beraz, ba, ba eskuzarik ez daukazute jokua jisteko eta disfrutatzeko, gainea doainikoa da, beraz, ba, arazorik ez. Or eta orain, ba, musika bizkat jarrita, pigarren jokoarekin sartuko gara, kasunetan Elas Dimension. Artu garratza eren monument bali jokuak, ekaitze bat balitz bezala hartu zuen telefonetako bideojokoen jokoen sektorea. Perspektiba erabiliz, puzleak garaitzeko modu berri eta original bat aurkezten zuen. Sari ugari eka baina baita hainbat eta hainbat klon. Gaurko jokua, Elas Dimension, hauetako bat da. Jokuan egin behar duguna, pieza, palanka eta pertsonaiekin jolaztea irterako atera iritzi arte eta berizgarritasuna da ba eh perspektibarekin ere bai jolasten dugula RL realitatean ez dizko izango litzateken moduan bi subi eh, bat toki batera edo bestera mugitzen dugunean ba, eh, eskalera bat jartzen dugu toki batean edo bestean eh ba bia puntutik irtererara pasatzea lortzeko Gaur dakardan dan Elas Dimension hau, ba, Monumen Balei hartzen du irizpide bezala, baina ez berdintasun gutxi batzuk sartzen ditu, ba, pixkat, ba, puntu original bat emateko. Historia aldetik, Monumen Baleiek e, bat zuen historia bat, eta pixkat kontatzen zigun ba, printzesa baten e, historia eta nola iristen zen horrea. Kasunetan, Elas Dimensionek ez du historiarik, bintzat, e, ez ni jolastu dudan, dudan eraino. Lehenengo puzlean hasten gara, zuzenean eta hortik aurrera ba, mapaz berdinetatik igaroko gara, guzti hau kontestu edo historiarik eman gabe. Mekanika aldetikan, e, esan bezala, puzle ba, joko bat dugu non perspektiba erabiliz gure pertsonaia bukaeraraino eramaten saiatuko gara, Iko ez baduzue, eh, ba zaila da komentatzea, baina ez eh, dakit escherdo, eh, bueno, escher ez dakit, escher sabe. Orla da baina eztra, artista holandarraren lan ezagutzen baduzute eta bere, ba, ezinezko eh, ez eskilarak, ba, pixat, ba modu horretatik, eh, garraitzen dira puzzleak. Mekanika gutxi ditu, baina mekanika horiek ba, ba, bueno, ba, behar ditugunak dira. E, kasunetan, ba, basikoena, pertsonaia mugitza da, eta pantailan e, atzarekin ematen digunean, ba, pertsonaia puntu horretara mugituko da. E, gainera, ba, bueno, ba, maparen... E, maparena, e, gainera, mapan, ba, botoi eta palankak eta horrelakoak ikusiko ditugu, Eta beraz, ba, ba, momentu batean adibidez, botoi bat sakatu barko dugu, ba, e, zubi bat jartzeko, edo beste ate bat irekitzeko, edo palankari palanka bati eman beharko dugu, ba, piskat, este natokiari buelta emateko eta beste perspekti batetik ikusteko, A ber, ea bide, bideren bat edo beste bat irekitzen zaigun, Eta eh, azkenik, ba, azkeneko mekanika edo, izango litzateke, eh, kasunetan nire bai monument balei kopiatzen dion beste gauza bat da, eh, zutabe mugik, mugik, mugik korraktira eh, momentu batzuetan, ba, pertsonaia ja beste solairu batera igobarko dugu. Eta, ba, bueno, ba, ba, pertsonaia ja agian zutabe gainean jarri barko dugu modu batean, eh e, gero zuta bea mugitu eta horrela, ba pizkat ba joan joango gara puzzleak ez bata besternantzatikan ba garaitzen helburua ba nik dakidanez jokoak ez du helburu ez du helbururik eh 30 29 zipa ez ditura goratzen ez badut eta amaitzen ba, Ez dituzu ez krediturik ez ez, er, ez dizu kontatzen eser ez, ez dizu musikari jartzen eser joko ja, amaitu du azkeneko pantaila da eta ja eta hau, ba, bueno, nik e, ez dut esaten ba jokua garritu dalako baizik eta, ba, bueno, ni hogeita mm, bauzgarrenean gelditu naiz, eta, ba, ba bueno, ba, analizia egiteko, ba, e, gero etortzen ziren mapak, ba, youtube ikusi ditut eta peskat, ba, horrela ba, ez konpensatu dut, <laughs> edo horrela bukatu izan dut jokua. Monetizazio atletikan, ba, klon asko ere, askori bezala, ba, ba, kasunetan ez dute burua utxi, eta ba, iruzpalau fase gain ditzerakoan, ba, anuntzio bat agertuko zaigu pantallan, eta ba, bueno, ekizari imango digu eta aurrera jarrituko dugu. E, ala ere esan dago, ez direla, ba, asko pasatu gaionetan, anuntzio bakarra da, nik e, ikusi dudanez, e, eta gainera ez da oso luzea. Beraz, honetan ba, ba, ba, bueno, zuenetan ba, e, alde positiboan edo sartu genezake publizitatea da, baina behintzat, ba, ez digute ez, e, kaka handirik ematen publizitatea dekin. E, alde pozitibo eta negatiboetan sartuz, ba, e, Monumen Baleien esperientzia berriz bizitzea esan da, ni pentsatzot da, nire ustetan, gustatu e, zaidan alde bat, E, jolastu ez baduzu, monumen bali ba, oso joku polita da, oso musika oso polita duka eta bar, baina niretzako, nire kasuan akatz bat dauka eta oso motza dela ez. E, eta, claro, e, oso jokua berez ez da oso zaia, beraz, ba, bueno, oso zaia ez bada eta motza egiten bazaizu izu, bas, e, ba jokua, eh monument valley ba ez garaitu ezakezu, baina nik bi 3 ordu ematen dizkiot gehienez eta eh jokua honetan ba, ba, bueno, ba joku badakizu ez, dituzu, ez duzula joku gehiorik izango eta kasu klon ba ba bueno ba, honi eskertzendio dana edo ba, pixkat esperientzia hori berriz bir, bir, biziltatzea izango litzateke eta e, pixkat ba batzuk emanez Ba, azkenean, ba, ba, bueno, antzeko esperintzia bat e, eskeniz, bainan beste, ba, bere modura, ez, e, eskeniz esperintzia hau. Beste alde positibo bat ere bai, ba, e, elas, e, elas dimensio nau, ba, monument bali, bainan zaiagoa dela iruditu zait. Eta alde positiboan sartzen dut, zeren, ba, ba, esan bezala monument bali bat eta bi oso joku errazak ziren, Eta kasunetan ba, ba, nire bueno, ustez ba, puzle zaiagoak ditu, e, seguruenik segurunik ba, elementu gehi sartzen, sartzen dituelako ba, puzle bakoitzero, ba, normale monumenten baleen oso simple nahiko simpleak ziren nez, ba, ba, bueno, ba, palanka bat mugitu, ezten datokiari buelte eman eta bar ba, prixkat e, dena ikusteko, Eta kasunetan ba, hori sartu dute, baina nere bai, ba, bueno, ba, beste pertsonaiaek eski batu beharko dituzula momentu batzuetan edo kajak mugitzearen ba, bueno, e, mekanika hori ere bai sartu dute. Beraz, ba, nire bueno, ba, ustez e, jokua hori zail, e, horrek zailtzen du eta nik alde positibo dezela ikusi dut. Zeren, ba bueno, ba, bat egonez joko netara jolasten Eta azte honetan, ba, ez zin izan dut jokoa garaitu Ia e, da, ba, bueno, kasu honetan izan den bezala, hogeita meretzi fase direla, eta ni hogeita bosgarrenean gelditu naizela eta hogeita bosgarrenetik ez zin izan dut pasa. E, Youtubeen ikusteko, ba, piskatentazi izan dut, <laughs> baina, pentsatzen dut, ja, ba, bueno, ba, ba, aztea maitu dela, hogeita bostegin ditu dela, disfrutatu dala joku, jokua, eta, ba, bueno, ba, ni pentsatzen dut, e, hemen utzita, ba, ni konten egoen, ez? Eta alde negatiboetan sartuta, ba, ba, klon bat dela. Eta hori, <laughs> e, ba, bueno, ez, e, matizatu behar dut. Kaso honetan, ba, esan bezala, ba, e, gustatu zait, ba, berriz, nola bait Monumen Balein esperientzia berriz bizitzea gustatu zait, baina, esan beharra dago, ba, klon bat dela, eta klon asko bezera, ba, ba dauzkate batzuk oso zaindutak, eta ba, daude beste batzuk, ez daude lain zain dutak, ez? Nolabait, ba, nolabait garatzaileak, ba, puntu batean esan, a, esan balu, ba, honeaino, ba, <laughs> gehiago ez dut jokuan lan egingo, ez? Eta hau ba, ba bueno, e, puzletan azieran ikusten da, oso, oso puzle simpleak dira, baina ez que gero jokua aurratzen denen henean, ba, ikusten dira nolabaiteko e, inkonsistentziak edo, Ba beez grafiko kiba monument baleen antzekoa da eta kolore paleta ere bai e, monument baleen antzekoa da. Baina, e, ba, bueno, ba, gero sartze dituzte, testura ba, esan dezakeu oso merkiak edo landu gabeak. ez, caja ba, bat sartzen dute eta caja horri ba, zurezko caja baten testura jarri diote. Eta horrek adibidez, bon, monument baleik ez du egiten. Monument balei saiatzen da, ba, nora baiteko koesio estetiko bat sortzen eta pixkat ba, ba, esperintzia guztia disfrutatzen. ez, Eta e, esan bezala, ba, ba, e, elas dimensio nau, ba, klon klon bat bestela ba, e, ba, zentzu honetan, ba, ez, ez du nipentsatu, ez dutela jokua nahi, uh, alzuten guztia garatu, ez. Baina bueno, baina ez ametzela, ba, klon bat da, ez diot gehiegi eskatzen, eta, ba, nahiko positiboa iruditzen zait, ba, e, ba, izatea pixat joku honen, kontrapuntu nagusiena, ba, peixat, ba, estetikoki ez duela monument baleien e, ba, ez da egitez, kohe, koesio estetikoa. E, nota jokuari sei bat jartzen diot. Eta, bueno, ba, pentsatut momentu, nota jartzen gakoan nota altuagoa jarrial niokela, baina e, ba, e, pentsatu dere bai e, joku po, em, famatu baten klonazarenean, e... Errazagoa dela, ez? E, klon bat egitean, e, joku original bat egitea baino. Eta nahiz eta, mm -hmm. bueno, nola mekanika... berri bat sartzen dute, kasuanetan, ba, kasia mugitzea, edo, ba, ba etxai batzuk... E, etxai batzuen... En, e, joar, etxai batzuk eski batzea eta bar... Claro iruditzen zait, nola baiteko, ba... ba ariketa alfer bat, ez? <laughs> Osa, gustatu zai jokoa, eh? eta bainan, e, ezakit, pena ematen dit, jokoak, ba, ziren, ematen dirudi, ezakit, eh? ni, klar, ni ez nahiz garatzei eta ezakit, ez, baina ematen du, ba, bilabete, oiru bilabete gehio sartzen bat zenion jokoari, ba, seguraski, joko obeagoa izango litzatekeela edo beraz, edo bintzat, ezakit, ez, zapore obeagoa utziko ni, eh, lukela jokua, ba, jokalarien ahogetan. Baina, bueno, esan bezala, ba, jokoaren nota zei bat da, e, oro korrean esan bezala gustatu zait. E, eta gustatu zait, ba hori, ba, komplikatu dela eta bar, baina, ba hori ez, bexat, e, behin eta berrirok e, komparatut eh monumenbalejokoarekin eta claro, konparazio azkenean ba da zeren eh claro, monumenbalaien ez e, oin da eta monumenbaliez eh ba, ba, bueno, ez du a, ez du berritzen. Eta segurazki ba nolabait mm, berrituko balu, ba, edo mekanika gehioz hartuko balitzke edo ezakik nolabaiteko originaltasuna hartuko baliote, ba segurazki nota altoago Mañana, esamezela, vezela, mm. ba, bueno, va ba, astean jolasteko joku o, joku ona da, begin pasatuta segurazki 25 joku hauen 25 klon geio aurkituko dituzute, eta beraz va ba, esa vezela, ba, neri, va ba, 6 bat, va ba, nota a proposa iruditzen zait. Eta <risa> bueno, va, ba, bai. Nik, nik eh, aipatordu dut, eh, leengo <risa> ez daki leengo aldizio joa siga noenetik baina joku hau probatu dut. E, ez kargatu noen, eta, bueno, e, best, beste jokoarekin jorlaztu, jorlazten eguna izan ba, momentu batzuten, ba, nari ema diotere, eta mm -hmm. da ez daukit ama, ama lau eta mauzarren niolea nioe eritzen nintzen. Eta, nik ez probat, egiasan nik igualez nik ezin dut egin zu konparazio konparazioa Mono-en-Bali egin, nik probatu Mono-en-Bali mm -hmm. ezagutzen dut, edo entzun dut itsegiten, nahi esan ez dut probatu eta hau izan da hau e, inbateren erretzat e, esperientia original bat izan da ezin nik ezinakien bueno, e, e, zenuen bari mono en bat bilatu kozen duela, baina, bueno, niretzat, baur, bon, e, original da izan da, e, proposiamean bon, eta gona interzaharri aintzait, bai, egia esan, ba, bueno, jakinda, baur, baur, bada gola, oinarritu da gola, baur, antzaiko joku batean, ja, azkenan. ezkenan, bai, eta gainera, bai, dakate, olako, nire pila, gustatzen zaitzkit, olako perspektiben jokuak pila, gustatzen zaizkit, Eh, adibidez, ba bueno, ora indikan estud, jolaste bañan hor da eh, badago beste joko bat, eh, izena duena eta ba, ba, lehen pertsonan mugitzen duzun, ba bueno, zure pertsonaia mugitzen duzu lehen pertsonan, ez, eh, ba, ba, bueno, ba zuz ikus zu hor barruan egongo bazina bezala ikusten duzula. Eta kasunetan, honetan naiz, ba beste da beste jokoa, ta ba, perspektiva perspektibarekin jolasten duena, non bazuk objektuak mapan aurrera eta atzera mugitzen dituzu. Eta, ba, ba bueno, ba, aurrerago edo atzera gozartzen baduzu, ba, di bez, ba, ba ez, dakit, ez salto egiteko eskaloi bat izango duzu edo horrelako bat. Nire pillo bat gozatiz ezkito lako perspektiba erabiltzen duten, e, ba, bide eta oso, ez dakit, estetikoki gainera oso, oso e, placer pilo bat ematen diat, es, e, askotan mapa gaindietzen dut zunean, Zatoz, jo, ze, ze, ze elegantea da solizio, ez? Badakit hau, e, ba, bueno, erreleteaten ezingo litzateke ezin hau e, e, e, gertatu, ez? Zeren azkenean ba, perspektiba edo, edo e, e, ikusmen trukoak dira, ez da? baina ez dakit, oso plasenteroak iruditzen sazkiz eta eta bueno, ba esan bezala, ba aste ba, batean jolasteko joku oso proposatada, 25 clon gehi jo dituzute, eta ni hau ba, bueno, komendatzen dut, ba alde batetikan, ba hori, ba, ba, ba antzeko esperientzia eskaintzen duelako eta bestetik ba hori, ba, publizitatearekin ez duelako matrakandia ematen, eta beraz ba bueno, ez dakit, nolaik eh, joku ba eh Eki, onesto honestoa ezakit, honesto ezakit nola esaten den, baina, baina joku onestoa iruditzen zait joku hau. Ez dizula, ba, ba, ezakit, ez, nola bai, ez zek, jokua ez denaz ez er ez dizu saltzen, ez? O joku horrela da, o jolaztun zu, eta jazta. Eta bueno, ba honeaino, ezakit, ez dakate zer gehio osateko, eh gomendatzea jolastea jo eta gustatzen bazaizue, ba segurazki ba, oferta batean edo monumen balee aukera bat eman aldioz diesa jo quesue. Bateser ba, bon, ba, bon, ba zainduagoa ba ez e, ez utz esango neri hobea iruditzen zait, baina segurazki ba hobea bon, edo okerrago esatea askotan ba, kasunetan ere bai, ba, bueno, zainduagoa bai, baina bueno, puzzleaka dira, beraz ba, ez, ez du experentzia ez du oso ezberdina ematen, ez? Eta, bueno, ba, orzenuten elas bali, horrein musika pizka bat, eta saioaren amaierera juango arai. Sudaertz, esan dut hemen ba, ez dela, eh, lehen astea da, ba, nere jokura jolasten zarela ere bai. Ni esan, aurregatuko dizut, ba, e, alter ego alterrego jetzi du dela. <laughs> da tornean ez dakie ze jokoari emango dioan, baina alterrego hori enpiskat emango dio da ber, ezagutzeko. Ondo saldu dira zu. Zen matordaindu dizute? Ezen <laughs> ez toztena <pasti> es. <laughs> eh, patruna inuan, orain induzola hibrido interesgarria. Eh, elaz dimension eta oinarrezko jokuaren artean ordan elaz bali deitu digazu jokuaren bale, ah, <laughs> bale <laughs> ez nahi hartu ez nahi hartu <laughs> bueno, bai elaz bali, deitu barko digu ba, gara zaiari eta asturi eta esan barko digu baina biak juntatu sartu eta atera beste joku bat, ez? Ez gainera pena batean izan, e? ni hori monumen bali e, premium, joku premiumat da ezakitzen bat balio dun e, Google Play Storeen baina, e, ba bueno, ba, nik oferta baten bidez hartu nuen, e, euro bat kostatu e, zantzitzaidan, ta eta ezakit, ni pena merezi duen joku bat dela pentsatun dut, eta euro bat ordaintzea kasurotan ba, ezakit, ba, ezte ba, bateko ba, em, Jokaldia emango dizuna, seguraski, ez dakit euro, ba, euro baten gatik, ba, kafe bat balio duena, duena, duena gatik, ba, ez dakit merkea iruditzen zaitez. Baina, nesan bezala, ba, bueno, ba, ba motzagiten da eta, joe, bukatzen zuzunean, ba, keion nahi duzu. <laughs> eta gainera, ba, ba nire kasutan ni nahiko txarra naiz bide jokutan, esan barra da dokat, Eta beraz, ba, bideo bat gainditz, gainditzen dudanean, ba, zakitez, nolabieteko subidoia daukat, eta iruditzen zait, ba, edozein joku pasatu dudala, <laughs> eta normalean hau ez da. <laughs> <laughs> bueno, <laughs> eh, <laughs> datorren <laughs> azte... <inaudible> ir, iru euro kostatzen dituela balik? Iru euro, klaro, orain. E, seguraski, ba, itxar, e, hor Google Playen ezakit e, norizbait eman dio, diozun, edo bueno, norbaiteke nor eman dion, baina wishlist dago ez, noraiteko ba, desiratzen dituzun jokuen ba, zerren hori, eta hor sartzen dituzun nean, normalean, ba, ba, bueno, ba, merkealdia dagoen eta barna, ba, notifikazio bat bidaltzen zute, eta ezakit, ba, joku hau e, ba, bueno, merkealdian dago, ezakitzen bat balio du, nahi bauzu erosi. Eta nik, gustatzen ba, ba, gultatzen zaizkian joku ugari, ba, orde auskat sartuta, a behar, ez pilo bat. Baina, bueno, ba, azkenean, ez dakit, beti kafe batekin konparatzen dut, ez? Ta, kafe, egunero kafe bat hartzen dut, taberna batean, ba, ba bueno, ba, ez dakit, ba, kafearen, bueno, kafea baina umerkeagoa den, ba, den diru horrekin, ba, ba ordu gehiago <laughs> ditut. Beraz, ba, ez dakit, neri aukera ona iruditzen zait. zait, Baina, bueno, hori or, zuen eskuetan utziko dut, esamezela, ba, hori, klompile bat daude. Eta hori, e, datorren esterako jokurik aukeratu duzun? Hori, hori bentsasen hori nintzen, eta hiasen horrein dukizu da aukeratu. Ezakit, benetako beldurrezko jokua emango dio dan, edo eskantso bat dengo dut, ba, pixat e, urbilagoak edo guztokoagoak zaizkidan estiloko Jokoetan, ez dakit sorpresan hortziko dut momentuz. Bani, eh, gogoratzen dut duela, duela denbora de xente jolastu nuela, ez, ez dut gogoratzen, uste dut de strain zela, zela titula, eh, jokoaren zena, baina ez dut oso, oso ondo gogoratzen eta azten nola, nola biteko esan, ez ba, terrores psikologikoa eta bar, Eh, bueno, Terrore gallegiese, zeren azkenean ba pixel art joko bat zan, baina niri gustatu zitzaidan, eta ez zen oso luzea. Eh, e, ust, Strain usto diztenadola, baina bueno, e, beste ba ba, esaki Twitterren edo jarriko dut. Jaraitual. <laughs> Jaraitunei ja, jaraitu badid badidazu, ba or jarriko Twitterren. Eh, ni dakat la Gomba, ba matraca ematen ari deala, eh azken asteetan Brawl Superstar instalatzeko. A qué te está gustando zum Brawl? Brawl Superstar. E, gusie, gusie, gusie ala, baina ez dut probatu. Esta eh MOBA videojuego bat izan omen da, bak ez dut eh holako, ba, bueno, ba, ba, eh bajo calaries berdin, e, mapa itxi batean agertzen zarete eta, ba, ba bueno, ba gustiak ilbardituzu edo puntuak lortu edo Ez dakit, estetikoki ez zidan asko deitu, baina e, ba, bueno, laguna oso oso astuna da batzutan, eta esan ba, bueno, esan nion, ba, bueno, igual datorren aztean, ba instalatuko dut, eta pixat, ba, probatxo bat emango diot, haber zer, zer moduzo garekin. Eta bueno, ez dakit, nik ez dakat e, zer gehiu esateko, ni pentsatzen dut, niko saio e, biribillak gelditu zaigula, eta ba, datorren aster arte guzten badugu, ba, ondo dago lau pentsatzen dut. Baik, nioz esna. <laughs> eh, eta dut, bueno, hori. Poku interes garriek egin patu eta ja, ba. Hori da, hori da. Ez bezala, ba. Ez, ez da okazuna, no zer gai hori, ez dut, hori da. Hori da, perfecto. Ba, bueno, ba, hau izan da aztenunetako saioa, eskerrik asko entzute gatik, eta, ba, bueno, ba, datorren aztenan entzuten gara, eh, hemen, mugei merretan. Ha, ah, jop. Ayo! Oh,